Dakot Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja eetris on Iisraeli minutid. Möödunud reedel 27. jaanuaril oli rahvusvaheline holokauste ohrite mälestuspäev. Rahvusvaheliselt on selleks päevaks valitud teise maailmasõja suurima koonduslaagri Auschwitsi vabastamise päev, millest tänavu möödus 78 aastat. Eestis toimus sel puhul mälestusüritus rahumäel Juudi Kalmistul, mille korraldas Eesti Juudi kogukond koostöös haridusministeriumiga. Riigipoolt võttis sõna haridusminister Tõnis Lukas. Diplomaatilise korpuse poolt esines sõnavõtuga Poola suursaadik Eestis Gregor Kozlovski. Esmakordselt võttis Tallinnas toimunud mälestuspäevast osa Iisali suursaadik Eestis ja Soomes proo Hagit Ben -Jakov, kes pidas ka pikema kõne. kogukonna poolt võttis sõna Eesti kogukonna president Alla Jakobson ja palvuse pidas pearabi rabi smuel Tallin ürituse sõnavõtjate ühiseks sõnumiks oli, ei kunagi enam, ajalugu tuleb mäletada, et samad asjad ei korduks tulevikus. Kõik sõnavõtjad nimetasid ka täna Ukrainas toimuvad verevalamist sama ilmingu osaks, kus üks diktaator on otsustanud kogu Ukraina rahva nimetada natsideks, keda tuleb hävitada. Üritusel öeldi välja, et rahvusvaheline üldsus peab erinevalt holokausti ajast juutide vastu sekkuma Ukraina rahva hävitusse. Minister Tõnis Lukas nimetas ka haridusministeriumi programme, mis õpetavad Eesti haridustöötajatele holokaustist ja antisemitismist. Iisraeli president Isaac Herzog kõneles Holokausti mälestpäeva eelõhtul Euroopa parlamentile, kutsudes Euroopat üles võitlema antisemitismi vastu. Ta ütles oma kõnes, et Holokaust ei toimunud vaakumis, vaid sai alguse vihakõnedest ning juudi rahva vastu toimunud boikoti ja sanktsioonide kampaaniatest. President Herzog ütles ka, et virtuaalsete vihakõne kampaaniate ja füüsiliste rünnakute vahel on vaid väga lühike samm. Ta kutsus kõiki rahvaid üles ühinema holokausti mälestusalliansi mitte siduva definitsiooniga antisemitismist, millega alustati 2016. aastal. Samuti kutsus ta Euroopa rahvaid üles koolitama noori holokausti teemal, et ära hoida selle kordumist. Ühe roos avati möödunud neljapäeval holokausti näitus, kus eksponeeriti hiiglastiku nimede raamatut. Selle raamatu mõõtmeteks on meetr korda kaks meetrit korda kaheksa meetrit. Ja see sisaldab 4,8 miljonit holokausi hukkunud juudi nime, kus võimalik seal on lisatud ka sünniaeg, kodupaik ning hukkumise aeg, kohti ja asjaolud. Näitus avasid ÜRO peasekretär Antonia Guterres, Iisraeli suursaadik ÜRO juures Gilad Erdan ja Jadwassemi president Dani Tajan. Näituse korraldajad teatasid, et tegemist on teise taolise raamatuga. Esimene nendest asub Auschwitzis. Plaanis on valmistada ka kolmas, mis võiks käia rändnäituste eksponaadina kõigis maailma suuremates keskustes. Vaatamata rahvusvahelise olukoste ofrite mälestuspäeva pidamisele kõikel üle maailma on antisemitismi jätkuvalt probleemiks, mille vastu tuleb võidelda. Jerusalemas asuv luterlik kirik, Church of the Redeemer, lunastaja kirik, sai esimese naispastori. Sälja Saar, araablasest noor naispastor, viib koguduses läbi ingliskeelsed jumalateenistusi ja biiblitunde. 26-aastane salja Saar elab Jerusalemas ja on pika aegse luterliku koguduse pastori tütar. Ta peab oma teenistust unikaalseks, kuna kogu lähisidas on vaid viis naispastorit, kolm liibanonis, üks Süürias ja nüüd tema Jerusalemas. Lunastaja kirik Jerusalemas asub vanalinnas, olles Anglikani kiriku, Christchurch järel teiseks protestantlikuks kirikuks vanalinna müüride vahel. Kirik ehitati 19. sajandi lõpus. See on püha hauakiriku vahetus läheduses ja selle kõrge torn paistab üle linna. Lunastaja kiriku rajajaks oli saksa lutadlik kirik. Kogudus peab teenistus inglise, saksa taani ja araabia keeles. Evangeelne luterlik kirik Pühal Maal ja Jordaanias omab kokku kuud kogudust kokku umbes 3000 liikmega. Benjamin Netanjahu valitsus valmistab ette asunduste kiiremat arendamist Juudas ja Samaarias. Eks töötab peaminister koos kaitseminister Joav Galanti ja kaitseministeriumi teise ministri Pesalel Smotritsiga välja arenduste aksepteerimise uut vähendatud bürokraatiaga süsteemi. Siiani on Iisraeli valitsus väga visalt annud ehituslubasid aladel, mille Iisrael saavutes kuue päeva sõjas 1967. aastal. Kuna tegemist on vaidlusaluste aladega, mida vasakvalitsused on alates Oslo lepetest 1993. aastal pakkunud Palestiina omavalitsuse riigi loomiseks, ei ole erinevatel poliitilistel jõududel olnud selged positsiooni, mida ja millisel määral Iisrael võikse peaks arendama. Seoses nende alade ebaselge staatusega on ka otsusprotsess olnud keeruline ja tundan olnud kõigi valitsuste soovimatust otsustada. Lisaks siviilvalitsuse struktuuridele on nendele aladel olnud üheks otsustajaks ka armee juhtkond. Otsusprotsessis on hetkel viis erinevat ametkonda. Valitsus on otsustanud, et kolm nendes kõrvaldatakse, jättes alles vaid kaks. Otsustamist ootab hetkel 18 000 majutusüksust. Kõrgem plaanikomitee, kelle pedevuse on nendele rohelise tuleandmine, kogunes varasemalt nelikorda aastas. Nüüd on plaanis koosolekud teha iga kuisteks, et protsessi kiirendada. Juudi on hetkel umbes 60% maadest, mis asuvad alal C, mis on saja järgselt saavutatud maad, mida ei ole antud Palestiina autonoomia hallata. Suur osa nendest aladest loodavad lähiajal saada ehitust load ja selge valitsuse poolse staatuse, olles tunnustatud Iisraeli riigi osadena. Lisaks otsustele arendamiste osas otsustati ka mitmete väiksemate, juba eksisteerivate asunduste osas luua nendel aladel inimväärseks eluks vajalikud infrastruktuurid. Seda peetakse hetkel ise kõige olulisemaks ja tundub, et valitsus tegeleb nende asjadega ka kiiremini kui otsustega tuleviku osas. Probleemiks valitsusele on valjuhäälne vastuseis nende alade arendamisele nii vajendaste kui ka sõprade poolt. Iga ehitusloa puhul Juudas ja Samaarias on tulnud hukka mõistvad sõnumeid nii Araabia maadest kui ka Euroopa Liidust ja USA-st. Iisraeli süüdistatakse kahe riigi lahenduste takistamises. Sel teemal edasiminek nõuab piisali valitsuselt tugevat selgroogu. Möödunud kolmapäeval viis Iisrael läbi turvaoperatsiooni Palestiina omavalitsuse kontrolli olevas linnas tseninis. Iisraeli turvajõud sisenesid linna, et areteerida seal varjunud palestiinian islamik tšiha terroristliku rühmitusse kuuluvaid terroriste. Iisraeli turvajõud sattusid käigus terroristide tule alla, millele nad omalt poolt vastasid samuti tulistamisega. Tulevahetuses hukkus vähemalt kaheksa terroristi ja üks siviilisik. Umbes 20 inimest sai haavata, kellest suur osa vajas ka haigla ravi. Turvajõuduse hulgas hukkunud ei olnud. Turvaoperatsiooni vajadus tulenes järsult kasvanud terroristlikust tegevusest rühmituse palestinian islamik jihad poolt. Viimastel päevadel olid nad rünnanud Iisole autojuhte nii kivide kui ka lõhkeainetega üle 30 korra. Samuti oli teedel süüdatud autokumme ja püstitatud muid tõkkeid. Turvoperatsiooni järgselt teatas Palestiina oma valitsus, et lõpetab koostöö Israli valitsusega. Järgmisel varahommikul tulistati terroristide toetuseks kaasast välja vähemalt kaks raketti, mille Israli rakettitarjasüsteem Iron Dome tegi kahjutuks. Pisut hiljem tulistati kaasast veel kolm raketti, millest üks ei ulatunud kaasast välja, üks langes Ühermaale ja ühele reageeris rakettitarjasüsteem Iron Dome tehes selle kahjutuks. Iisrael vastas raketirünnakutele rünnakutele karistusoperatsiooniga, pommitades puruks kaasa põhjaosas oleva relva tehase. Seal inimofrid ei olnud. Vaatamata mitmetele, hukkamõistvatele sõnumitele teatas Iisrael, et jätab endale alati õiguse kaitsta oma maad ja rahvast terrorirünnakute vastu. Seda tehti ka see kord. Holocausti ofrite mälespäeva õhtul ründas Araabia rahvusest terorist Jeruusalemas Atteret Avraham sünagoogist lahkuvaid juute, avades nende pihta tule. Seitse rünnaku ofrit suri kohapeal. Nendele lisaks oli mitmeid haavatuid. Terrorist 21-aastane Jeruusalema elanik Alkam kam Khairi üritas põgeneda, kuid sai politseilt tabamuse ja suri. Möödanud laupäeva hommikul tulistas araablas terrorist Jerusalema vanalinna vahetust läheduses Taaveti linna väravõures kahte juuti isa ja poega, kes said raskelt haavata ja viidi haiglasse. Noorem rünnakohver jõudis tulistada ja haavata ka terroristi, kes oli vaid 13-aastane Jerusalema elanik Mohamed Alijat. õhtul kogunes valitsuse julgulõku nõukogu, et plaanida meetmeid terrorilaine lõpetamiseks. Piibel kutsub meid üles paluma rahu Jeruusalemmale. Viimati nimetatud sündmuste valguses on see palve eriti aktuaalne. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatiöht Peeter Võsu. شما كلنوا אבינו מלכנו خطا دولفنا خ אבינו מלכנו